Orizonturi roșii Memoriile unui șef al spionajului comunist, de general locotenent, Ion Mihai Pacepa, traducere din engleză de Radu G. Toader Editura ziarului Universul, New York, 1988 Citește Elena Petrescu Introducere În timp ce eram încă unul dintre cei mai importanți consilieri ai președintelui român Nicolae Ceaușescu, Acestuia îi plăcea să vizioneze de repetate ori un film despre o demonstrație favorabilă Bucureștiului ce avusese loc la Washington. Filmul debuta cu un serviciu religios, oficiat de preoți, emigranți români, în fața unei mulțimi de câteva sute de persoane adunate în jurul monumentului lui Washington. Printre cei prezenți apărea oameni îmbrăcați cu costume naționale românești și cu banderole tricolore purtând diferite rozinci ce salutau favorabil politica internă și, desigur, externă a Bucureștiului, independența României și înțelepciunea Marelui Ceaușescu. Filmul îi prezenta apoi pe demonstranți, stând uniți pe treptele capitolului american și ulterior, defilând în jurul casei albe, însoțiți în continuu de îndemnuri rostite prin difuzoare portabile, privitoare la renoirea anuală a clauzei națiunii cele mai favorizate pentru România. Întreaga demonstrație a fost organizată de către Departamentul de Informație Externe din România, cu ajutorul câtorva agenți foarte inteligenți plasați. Mulțimea de emigranți, cei mai mulți veniți pentru prima oară la Washington, fusese transportată special pentru această ocazie de către bisericile și organizațiile sociale finanțate de către București. Placatele erau de asemenea făcute la ambasada română, de unde proveneau și casetele ce puteau fi auzite prin difuzare. Chiar filmul fusese realizat de către doi tehnicieni, agenți secreți, trimiși anume în Statele Unite pentru evenimentul respectiv, iar comentariul era scris de soția ambasadorului român la Washington, ea lucrând tot pentru Departamentul de Informații Externe. Demonstrația a fost de fapt un eveniment minor, Comparativ cu amploarea operațiunilor secrete, inițiate de-a lungul anilor de către Departamentul de Informații Externe, cu scopul de a obține sprijin politic și economic occidental, de care Bucureștiul avea atâta nevoie pentru a-și menține sistemul lui marxist ultraortodox. Pentru Ceaușescu, oricum, demonstrația a simbolizat o nouă victorie asupra Washingtonului. Câteva săptămâni mai târziu, Statele Unite rennoiau clauza națiunii celei mai favorizate pentru România în pofida binecunoscutelor sale încălcări ale drepturilor omului. De când mi s-a acordat azilul politic în Statele Unite, am relatat adeseori întâmplări asemănătoare, dorind să avertizez despre pericolul acestor operațiuni de contrainformații comuniste. Pe vremea când a rupt-o cu Bucureștiul, operațiunile secrete începuseră să joace un rol conducător în programul Departamentului de Informații Externe, al cărui număr de agenți secreți depășind cu mult pe cel al agenților angajați în spionajul clasic pentru obținerea unor informații confidențiale în vest. Sprijinul politic, avantajele tehnologice și ajutorul financiar, pe care agenții secreți ai Bucureștiului au reușit să-l obțină în vest, deveniseră factorul vital pentru economia stagnantă și pentru sistemul de guvernământ. Odată cu trecerea timpului, am început să înțeleg că natura și scopul întortocheatelor operațiuni secrete comuniste sunt adeseori de neînțeles pentru menură. De asemenea, am ajuns să înțeleg că, din fericire sau din nefericire, Occidentalii, pe care cei din blocul sovietic îi răsplătesc generos când lucrează pentru ei ca agenți secreți, nu devin obiectul urmăririi judiciare, declanșată de legea occidentală a spionajului, chiar și atunci când ei permit țărilor comuniste să primească importante beneficii politice, tehnologice și financiare. Mi-au trebuit mulți ani până când am reușit să privez retrospectiv spre fostul meu șef și la sistemul lui comunist, cu ochii unui american. Mi-a trebuit însă și mai mult timp ca să-mi dau seama că operațiunile individuale secrete comuniste nu sunt prea îngrijorătoare pentru un occidental atunci când el poate vizualiza întregul mediul tridimensional în care au avut loc. Această carte reprezintă o încercare de a schița un fundal sub forma unui jurnal zilnic în perioada celor câteva săptămâni din 1978 când eram mereu alături de Ceaușescu. Ea cuprinde relatarea vieții mele zilnice alături de un conducător comunist care de-a lungul a mai mult de 20 de ani de putere absolută a construit cea mai ortodoxă politică internă marxistă din Europa de Est, caracterizând capitalismul ca fiind dușmanului numărul 1. Conducător care folosind în mod inteligent diverse operațiuni secrete, a fost capabil să obțină sprijinul politic occidental, dar și balnichizi pentru a menține în viață regimul său muribund, edificând prima adevărată dinastie comunistă din istorie.